Radio Helsinki, Paskalista. Oikein hyvää perjantaita, 17. Päivä elokuuta. Kello on 15 ja studiossa on ja... Ari Paska Peltonen. Uh, joo, tai siis ihan Ari Peltonen -aari tässä, näin, ihan näin. minä itse käytän sitä vä väliosaketta, koska tota, niin se, se liittyy mun yhden miehen yhtyeeseen ja minä nyt edustan tällä hetkellä yhden miehen yhteyttä. täällä näin, se on tota, niin, ihan niin kuin peltsin arskana, täällä ollaan paikan paljon, mielenkiintoista Paskissa alkoi sivistyneellä spiikillä ja tämä johtuu siitä, että tuuli hongista täyttää tänään vuosia tai vuosikymmeniä tai vuosisatoja, en tiedä naisena, et ilmeisesti kommentoi. Eikö se nyt 50 suurin piirtein täyteen tai jotain? Kukaan ei saa koskaan tietää. Tää, kuinka vanha mä oikeasti olen. Mutta... vanha kuitenkin olet. <laughs> Kyllä, olen päässyt läpi elämän helvetin ja <laughs> <laughs> olen täällä Paskalistassa rakkaan Arini kanssa. Ja tietysti tämä tää lähetys pitää aloittaa kaunin ja tunnarilla, koska me ollaan sitä molempia tietysti. Kyllä, joo, mä en tiedä että kumpi on kumpi, mutta tavoitte voitte arvella. Tuota, verran siis, että kun, kun tuli täyttää nyt sitten vuosia pösse on tällä viikolla lomilla, niin ajateltiin, että pitää jotain spesiaalia tietenkin silloin järjestää tänne näistä. Tuuli oli mun pari kertaa muutenkin Paskiksessa käynyt Itseensä, niin jätetään Tuli, tuli lähetykseen, koska on tunnin syntymäpäivä, niin annettiin Tullille tunti lähetysaikaa syntymäpäivällä lahjaksi. Tuli saa, tuli saa päättää kaikki kappaleet, mikä, mitä tässä lähetyksessä soitetaan, ellei nyt tule mulle jotain mieleen ja sitten hän hyväksyy mun ehdotuksen. Mutta, mutta periaatteessa annettiin tuntia. Mä vaan mä tässä mä oon oppilainen, oppilainen ja p ja Tuli hoitaa tekniikankin tässä. Tämä on mulle hämmästyttävä ensimmäinen kerta näin päin mun paskishistoriassani. Mutta Tuli 60, 60 vuoden elämänkokemuksella... Antaa, no ihan ensimmäiseksi, ihan ensimmäiseksi voisi kunnattaa tämä Kaunit ja uudestaan. No niin, nyt lähti. <laughs> Siitä lähtee. Mutta siis jo meillä on tässä lähetyksessä aika paljon kaikenlaista kivaa. Mä oon kysellyt tuolla sosiaalisessa mediassa ihmisiltä toiveita. Niitä on tullut. On toivottu Markku Laamasta. Sitä tulee kohta. On toivottu... Jos ei vaikka mitä, sen lisäksi mä oon saanut Harri Niemeltä erään CDn -tän tänne soitettavaksi, on mä ihan hirveätä skeidaa. Sitten meillä on vanhoja klassikoita, työyhteisöstä on toivottu Kike Elomaata. Sitten ollaan vähän uskonnollisissa tunnelmissa välillä ja, ja sitten mietitään viisauksia, koska tällaisten rajapyykkien kohdalla on hyvä pysähtyä miettimään, että mikä elämässä on tärkeintä. Ja mä vähän kyselin tuolla ihmisiltä, että kenellä on ne parhaat elämänviisaudet ja aforismit, niin Paula Koelhon nimi, nousi ylös tosi monta kertaa. Ja mä oon nyt ottanut ylös tähän Paolo Koelhon näitä elämänviisauksia. Lueskellaan niitä tuossa. Sitten täällä on myös ihan keksittyä Paolo Koelhon viisauksia, jotka saattaa olla jopa parempia kuin ne ihan oikeat. Ja... Mikä se etunimi onkaan? Paolo. Paolo, kyllä. Mm. Juu, tämä, se on Onko se kirjailija vai joku? sellainen Joo, kyllä. Ja tuota, hän on tunnettu näistä one-linereistaan ja tällaisista lyhyistä mietelmistä. Ja sit sen lisäksi mun kaverit on lähettänyt paljon tällaisia itse keksimiä viisauksia. Sitten meillä on runoutta. Vesa Keskisen runo Hamamatille Missing My Love luvattiin uusia. Ja tämän lisäksi on no, erilaisia se, tällaisia taus, taus, lyhyitä runoja. Tauskin lehdistötiedotekin on tulossa. Mä tauskin sit... on toivottu. Kuuntelija oli toivonut sitä. Ja sitten tullaan tosiaan kokonaisuudessaan soittamaan. Mutta koska, koska mä oon tosiaan täyttämässä vuosia ja Mä oon päässyt näin pitkälle elämässäni, että mä oon Paskalistassa, niin on ehkä aika kuunnella tää Markko Laumosen biisi Läpi elämän helvetin. <tos> mä miksaan sen nyt tähän suurella ammattitaidolla, niin... Vau! Wow. Noin, kato, vau, wow, kata. Aikä hyvin meni. Ai, kyllä, kyllä sä ihan mennetulle. Kyllä. Mutta hei, sano, sano, sanomaan tässä kappaleessa, koska se to on todennäköisesti oleellisin tässä kappaleessa. Mä en mitä muuta tässä on. Mä luulen, tässä että ole. tässä on se aika helvetillinen tunnelma saavutettu hyvin. Joo. Kuunnellaan. Kevänä pula-ajan pojalla oli pelkkää talppunaa. Kun tansseissa etuun nojalla vei kauneinta oli mustiksi lankattu Ja millä oli pouvitasku tankattu, se oli taas en kottiaan. ollaan hengissä horju. Tietoa jäänyt kaaliin, vissi sulla lomkuun asti ja rinta kaarella maaliin. Sillä ollaan hengissä horjuttu läpi elämän helvetin ja pikku vasemuksen torjuttu millä keinoilla milloinkin. Helviksen malli tuli songeissa, Pikkuposton vipattiin, kun vaakua porttikongeissa me kimpassa kipattiin. Oli ostettu mustana kulmilta ja nyt oltiin pölyssä. Me meni kovilta ja julmilta, joka turpa mölyssään. Silti ollaan hengissä horjuttu läpi ja vanha juoppo kotiin astelee ja talon nurkkaa kastelee. Hän hetken vielä lerputtelee hieman horjuen ja hyttysiä torjuen. Ei enää jaksa riutellen juoda öitänsä, on aika tehnyt töitänsä. Harvoi viina huumahtaen päähän kihoa, vain ja jällihoa. Kesti Nyt soimaa oma Siinä Irvi Goodmanin öö, vanha juoppo. No sehän sopii tähän mun syntymäpäiväviittoon ihan täydellisesti. Se huomaa, että sulla on niin kun, ei. ei Hipeä, hipeä ei ole liian herkkää että, että siinä mielessä, mutta toisaalta kyllähän sitä ihminen tässä meikälleen katsoa, mikä näköinen se oli, viime viikolla, niin kyllä se on näkyy jo viikossa, kuinka paljon tässä on rappeutunut, rappeutunut kun tulee tiettyyn ikään, niin niin jos ju junnu vain, jolloin, jos jossa olisi, jos, jos, jos olisi mies niin sillä on löytänyt kappaleen mies kun tulee tiettyyn ikään, niin ei sillä enää pelaa mikään, riittyy ilmeisesti impotenssiin. Mutta Mä luulen, se... että se pätee kyllä naisiinkin <laughs> okay. sitten joihinkin muihin elimiin. No Kerroppa! enpä kerro lisää, mutta Tätä, mun mielestä on aika kulttuurin, onko sinun? Joo, kyllä, se on kulttuuriharrastaja. Nyt tulee taas mun miksaus, kuuntelemaan. Kata, mitä hyvin menee Daruden tähän ja. yhteen. Viimeksihan, eikö meillä ole tainnut olla eka lähdetty silloin, kun oli vuosit oli tuo taiteiden yö, että et nyt on viikko vähän ennakoidaan. silloin meillä on paljon tuli taidetta ja nyt otetaan lisää taidetta sitten. Lisää taidetta, äh, nyt lähtee. Otetaanko tähän tuota Daruden kanssa nyt sit vähän tätä Paula Koelhoa? Aina tulla. Mä, no niin. mä, en, mä en ole perehtynyt hänen taiteeseensa, niin no, sepummemmin. Ainakaan noihin oot... aforismeihin. Mä oon ehkä jonkun kirjan on lukenut, mutta että... Heti rupes Mimmi joraa täällä näin. Joo, mä, et... mä, mä Kyllä vanhalla jalka kuitenkin, vähän nousee. Hei, laittakaa kuuntelijat nyt radio ihan täysillä. Täällä on sellaset <hä> biisit, että tätä ei voi kuunnella hiljaa. No niin, Koelhox. Making mistakes is a way of taking action. Oma kommentti, indeed. Okei. Okay. Sitten, uh, the search for happiness is more important than the need for pain. Joo, no, no, kuulostaa siis. vähän sm -meningiltä. Kyllä, joo ei, no. Uh, Sitten, uh, finding something important in life does not mean that you must give up everything else. No, eihän se sitä no, tarkoita. Paulu Kaelus, ihan oikeesti tässä kyllä, tää on ihan totta. L lievästi tulee se selvyyksiä. <laughs> ei. Sitten, Usually the threat of death makes people a lot more aware of their lives. Oho. Se on totta. Vaan siksi ihminen vanhenee, niin toi niin. pitää niin paikkaansa. Sitten tämä on You don't drown, eikä uh, enää. You drown not by falling into a river, but by staying submerged in it. Eli et kuole siitä, että sä tiput sinne jokea, vaan siitä, että pysyt sen pinnan alla. Se on totta. Toi on... Kyllä, nyt paskis paskis paskis, paskis, paskis hiljaiseksi tää aika aika kyllä, kyllä. mä, mä, mä, mä oon ihan hämmentynyt tällä näin. <laughs> kunolla vähän darudea tähän Sitten lisää lisää tätä tota miettele lauseita Korostaa, että mulkin osalta tulee täältä jossain määrin taidetta, vaikka mä olin lähinnä kuunteluoppilaana ja PSAina tällä kertaa paskiksesta, vai Suurin piirtein on ensimmäistä kertaa, kun on täällä nyt joskus, joskus ollut tällä tota, niin viime viikolla India mutta silloin mä oon kuitenkin hoitanut tekniikkaa. Olen niin määrännyt, määrän, mikä, mikä tahti täällä on nyt. Me oon, oon jotenkin hukassa tällä, tällä, tällä hetkellä, mutta kuitenkin sen, sen verran mä kerron, että on tulossa Manerheinen näytelmä, minkä mä oon tota justiin äh, tehnyt. Ja sitten sen lisäksi mulla on tuulille on äh, vitsi. hänen vitsi tulee sitten. Jees, mahtavaa. Mä kerron sitä ennen näitä elämänviisauksia Joo, täällä. Joo, ihmeessä. Tota, nyt tähän Daruden perään pitää laittaa jotain vähän sielokkaampaa. Aritaan tää, tää meidän biisi. Mä en tiedä, Mä taidan muistaa. muistaa. Mä pelkään muistavani sen, mikä viimeksi tuli jatkuvasti. Tiidi, just. Joo. Tiidi, tiidi. Tii, tii, tii. Tämä sopii niin, Taiten taustalle täydellisesti Mä niin rakastun sinua uudelleen joka kerta kun mä kuulen <laughs> näihin <tämän biisin>, sinut. <laughs> mulla saa olla että mennään Siljalainille. Kyllä. Ja mennään mä, buffettiin. Joo, katso mä oon ottanut ja mun purjehouskengät poiskin tässä. Mä pitää laittaa takaisin jalkaan. Hei, mä, mä, mä, miksi mä en ole yläosattumissa? Pitäisikö mä riisuutua tässä? nyt kaikki pois. Joo, joo okei okay, kaikki saman pois. <laughs> ne, Sillä aikaa kun Ari riisuutuu, mä voin lukea että Facebookissa on semmoinen ryhmä missä ihmiset saa itse keksiä Paolo lainauksia. En on monesti paljon parempia kuin ne Paolo lainaukset. Uh, ja tässä on muutama ote niistä. Love art in yourself and not yourself in art. Tämä on hyvä, tämä on lytin yt ytimekäs. Come to your senses. Sitten nota, perhaps only water itself knows the answer to these questions. Sitten on myös tämmöinen. Uh, Tätä saattaisi pystyä itsekin päättelemään, mutta tuli pahan nyt sanottua. Your path is the one you are walking. Mm. Kyllä. Kyllä. Kyllä, kyllä, siis latteudet on latteuksissa ainakin latteita. Hei, se oli, se oli aika hienoa, Oliko, toi tuli ihan tuossa noin niin lonkalta, tiätsä. Kyllä, kyllä, niin tuli. Vai, vai se oli, oli Suomeen, sä et välttämättä ymmärtänyt, että Paula Kohle pitäisi tulla tuota englanniksi sitten. Itali kyllä, Italialla, ihan, Italialla mitä, sä, englanniksi. mitä kieltä sä puhut siellä, älä sekoile. <laughs> Mutta joo, näinä, kun on tällä elämässä on näitä virstanpylväitä, niin kun tää, tää on tää kuitenkin vuosien täyttäminen, niin ei se ole niin helppoa naiselle. Kun vähän siinä välitilassa, että onko vielä tyttö vai onko vielä nainen tiedessä. Ai, ai, ai. Sä tiedät sen, aika Kaivea, kyllä. tiedät, että onko se niinku tyttö vai onko se nainen en, vai... En, joo. Tee musta, kun tämän lähetyksen aikana tuli nainen. Mä yritän, <laughs> mä yritän tehdä susta naisen. Sopii vallan mut, mut jos joku tietää tästä välitilasta jotain, niin se on kyllä tää mun ystäväni, Brittany. Se taisi olla... Eikö se aika aikalaan tyttö, kun se tän on tehnyt, mutta... I used to think, I had the answers to everything, but now I know Hihana biisi. Vähän hidas kyllä. Mielestäni voisi olla ehkä vähän bilempää senttia niin, välillä. Niin voisitko vielä speakata? Mikä on kappaleen nimi? <laughs> Tähän on I'm not a girl, not yet a woman tietysti Britney Spearsiltä. Kaikki munikaiset naiset tietää tämän biisin ja ne tietää nämä tunteet. On kui, jo kui, mä, mä oon vielä matkalla äh, tytöstä naiseksi, mutta sä oot jo nainen sitten tässä. No ilman, koska sä pystytkin oppilaan tekemään musta naisen tämän lähetyksen aikana. Edelleen mä... odottaminen sitä mielenkiinnolla. Toivottavasti webpikamera toimii silloin. Kyllä. Mä oon viettänyt 21 syntymäpäivää nyt niin montakin vuotta, että <laughs> mä tiedän naiseudesta kaiken. <laughs> Okei, okay, Brittany. Mutta hei niin, siis tää seuraava biisi. Mä sain tän Harri tänään, tänään, tänne matkaan mukaan. Harri Niemä mielestä. Tää oli... Niin täynnä huonoja biisejä ja niin huonosti miksattuna, että ei pakko tulla paskikseen. Ja tää Harri, rakas, tämä viisi on sinulle. Katski katski. Huom, tämä on Mega Mix. Mitäs mun. Et sä tänään laulaa? karaoke-ihmisiä? Mä tulen varmaan jotain laulaa. Mannerheimin kunniattomuudeksi vai vaikka Finlandia? Tuota Finlandia vastailla. vedetään joo. Jo. Kuunnellaan vähän Mega mixi. Me no niin, mä, mä nyt tulin vähäksi aikaa tänne NS-miksauspuolelle NS-tekniikkaa hoitamaan, koska mulla on tuuli. Sahan joskus, kun mulla oli näitä mahtavaa lähetyksiä, ja tulit sitten uutiskatsauksia, ja silloin että sun, sun tällainen informoimaa, niin tuosta tota, niin, sun etunimestä sä, vedin jonkin verran, sä ehkä huomasitkin. Mä muistan, että sulla oli sellainen, sä halusit aina sanoa jonkun tuulivitsin. Kyllä. Onks sun nyt taas joku tuulivitsin? Mulla on tuulivitsi, mä, mä kerron sen vähän myöhemmin, nimittäin tässä on... Mulla toinen itse tuli tässä näin mieleen, niin tota, äh, no niin... niin. Kulta kulta söin. Niin, äh, siis... Sä varmaan niin tön, siis, ku, siis, ku, ku, siis kuinka usein sä kuulet tuulivitsejä sun etunimestäsi? No aika usein, ei nyt ihan päivittäin. Okei, okay. oot, oot sä kyrsintynyt niihin täysin? En tietenkään, okay. mutta täytyy sanoa, että aika vähän on sellaisia, mitkä enää yllättäisiin. Kyllä okay. on vähän niin kuin jo käytetty. Joo, mä, mä veikkaan, että se mikä mutta tulee, niin se, se, se on jo käytetty, mutta tätä, eipä tiedä tästä seuraavasta, mutta eihän näitä voi tietää. Ja ei, eikä voi kysyä etukäteen, koska sitten on, juttua on jo vanha. Mutta tota, niin, eikö, mikä oli tämä, tämä, joka voitti sitä hopeeta silloin olympialaisessa? Tuuli, onko se petäjistä vai petäjistä? Petäjä. Petä, tuli petäjä, niin se, että, kun se on kuitenkin tuulisessa harrastuksessa, niin se on varmaan kuullut todella monta kertaa, mutta ä, tota... Mä kerron tuuli petäjähenkisen vitsin sulle kyllä. sitten sitten niin en mä miksi miksi varpaan sen mä vain vitsit meni sekaisin tässä Mutta tää, tää on itse pellemiljonan henkinen vitsi. Tuota nyt. Mä, <laughs> mikä se on? Mä vaikka sen pelle pellemiljonan koska mulla on tota varustautunut siihen, mä unohdin sen. Mut mulla oli juonta mulla oli tota toisa vitsia varten valmiina. Tää hetki menee todella loistavasti. No niin. Ihmestä tuuli paskalista paskamusiikkia tuli petäistö. täällä viettää 60 <laughs> Ja, mutta hei, no niin, siis, kun pellemiljoona oh, käy suhun kuumana, ja sitten sä, säkin oot nikkaillut Jonnin verran aikaisemmin, nyt, nyt sä et enää, enää niin, niin sitä, hirveästi sitä pellestä välitä, niin mitä pelle toteaa silloin, kun sä, kun sä et niin enää käy niin hottiksena sitä pelleä kohtaan, niin mitä pe, pelle toteaa siihen niin? Mä en tiedä. Muuttuu <laughs> Ole hyvä, ole hyvä. Kiitos. Tässä Joo, nyt mennään mainoksiin ja jatketaan sen jälkeen erittäin huonon musiikin parissa. Tämä on Radio Helsinki. Yeah, yeah, yeah. You know Tutkimus historian historian lehdiltä tähän päivään huomista ennakoiden.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 Viron hotelli- ja matkailualan ammattikorkeakoulu Ehte tarjoaa englanninkielistä hospitality management-diplomakoulutusta. Lisätietoa opiskelusta saat kotisivulta ehte.ee. Nyt on muuten kerrankin mainos, joka jää mieleen! Helsinki Comedy Festival! Helsinki Comedy Festival, 5-9. syyskuuta, helsinkikomedi.com Tämä on Radio Helsinki. Ja no niin, täällä on sitten ristelyemäntämme Tuulihongisto Hongisto Paskalistaa ja hän on saanut outboxiin viestiviivisteitä ja seuraavaksi ristielementimme tuoriongisto lukee muutaman outbox palautteen. No, täällä on tota... ihania viestejä, tosi paljon. Täällä on tota... rakkauden apostoli on lähettänyt, että naiset on oletta suorastaan iättomia hengettäriä. Mä kiitän tästä. Sitten... Ihmiset kyselee, että miksi webbikamera ei toimi. No, muun muassa sen takia, että Arjan täällä melkein alastin ja Herra Jumala voida sellaista kellekään näyttää. Nyt, me, me oh. Kerran näytettiin täällä, kun täällä oli vieraana ää, DJ Hiki-selkä, niin, tota, no, niin se meni niin pornoksi silloin, että eräs naisiminen hikentyy selästä täällä näin, silloin web-kamera uh. be toimi. Uh. Minusta <laughs> tulee nainen tällä lähetyksen aikana, ei ehkä kuitenkaan. No katsotaan nyt, niin. toivotaan parasta. Tää, täällä Arto myös kysyy, <laughs> paljon sä tuuli painat. <laughs> Mä, en tiedä. Mä en tiedä, miksi kysyt siitä. Mutta äh, sitten työtön sanoa täällä, että vittu, että ihmisillä maksetaan paskasta, Ette Häpeä. Kyllä ehkä vähän hävettää nyt, kun ollaan täällä paskalistassa. Hän, sitten... Maksetaanko sulle tuuli tästä mukaan jotain? <laughs> ei. ei. Niin. Sulle kyllä maksetaan. Niin. Niin. Tämä öö, on niin paskaa, että tulee nälkä. Terveisiä Heli Hilkalle. Heli on näin sanonut. Ja <laughs> sitten Pyry on lähettänyt elämänviisauden. Ei uskoisi, että kannattaa, mutta kannattaa kuitenkin. Laitetaan tämä biisi nyt uudestaan. Tämä on kyllä niin hyvä, että ei nyt ihan yhdellä kertaa kyllä kun Uudesta. ei aikaisemmin jo kappaletta. Niin... <tos> Joo. Ja sitten, että joku rakastaa meitä tuolla. Ihanaa. Mekin rakastetaan sinua. Katsotaan tuolla tätä. Sit, eikö siellä joku kommentoi sitä, että tämä on epätasa kun mä oon miehenä ilman paita, että naisenkin pitäisi olla? <tos> mä, no, vähän vilasin, kuinka ollakaan löytyy <tos> <tos> <tos> <tos> osu silmään tuommoinen noin. Täällä on myös vitsi, Mikko Alatalolla, Ronnie vitsin. James Dio ja Paavi olivat kalassa pienellä soutuveneellä ja yhtäkkiä alkoi tuulemaan. Vene alkoi keikkua alkossa ja Paavi tippui yli laidan. Mitä Ronnie James Dio huusi? Vastaus, Holl. Häh? tiedä. Mikä se huusi? Holl. H-O-L. tyhmä? Ei, ei, loppa... Kato ehkä se, kato, kun siellä on rajattu määrä, mitä voi laittaa tuonne, niin ehkä se vitsiloppu kesken, loppu kesken. Tai siitä loppu tila kesken, en kun mä se laittaa launella. Mutta kuitenkin huono vitsihän se oli <lacht> niin, Se, aivan. <lacht> se Teki niinku tehtävänsä. Joo. Sitten tämä. Niin, mä joudun pitää paitaa päällä. Arja ottamaan sen pois. Mä saan kolman kans ottaa paidan pois ja kameran laittaa päälle. Mut kun sulla ei, ei. oo paitaa, vaan sulla on tommonen, mikä toi, hamoinen. Mulla on hamonen. Mä tiedä, mikä? Tää niin, on tiedä, onko nyt, onko niitä paituleita? Mun niin, paituli koko, oli kiellettyjä sanoja listalla, koko, mä en ole ihan varma. Koko, Tommoinen kokovartalohamme, minkä tuota sanotaan? Kokovartalohamme. Koko, no, ei, niin, mikä eihän se, jos on pelkkä hame, niin se ole pelkkä hame, mutta mikä, mikä toi oikein on? Mikä, siis eihän kukaan käytä tommosia, mutta se on niin vanha, niin sulle tulee varmaan 50 vuotta Sehän tommosia. tässä just onkin, kun mä oon niin vanha, että mä osaan laittaa edes vaatteita päälle. Voi jeesus tämän asian kanssa. Täällä on kun tuuli täyttää vuosia tänään, niin Mm. Että ihmiset, jotka alussa kuulleet sitä niin, niin tuntilähetysaika. Ja hän on valinnut lähinnä kappaleet mitä tässä sote <hämmö> käytännössä. Paitsi tuota miljoona miljoonaa lukunautta, mutta meni jo. Mä luulen, okei, hetkinen. Mä luulen, että tässä voi auttaa tänään Jeesus. Okei. Okay. Tässä tilanteessa. Tässä tilanteessa. No niin, sieltä tulee Jeesus. Eikö se tulla joku toivonut? Tätä on toivottu. Jeesus Kristus yksin Tämä oli Hanna-Maijan toive. Nyt tulee. Jeesus, Jeesus Kristus, yksi haudta voi. Jeesus Kristus. Yes. Haluan korostaa tässä, tässä on sitten Frederick Re, tämän esittää Nyt hän on lähes Frederick Danny Tapani kanssa ja Meiju ja toi ei lähdössä onko sillä tänään Finn kiertoon ensimmäinen konsertti, että siinä mielessä ajankohtainen kappale, mutta vä, mä veikkaan välttämättä Frederik Jeesus Kristusta esittää, eikö tää Jeesus Kristus Superstar tota noin, musikaalin tunnussäiväl, mikä on sitten sit suomeksi sitten Frederick tehnyt, käsittääkseni tämä tiedä, tarina takana? Mä en tiedä tätä viisi taustaa, mutta kyllä mä täytyy sanoa, että mä hetken miettiä, että onko tämä liian hyvä paskikseen. Tämä on ihan mahtava biisi. Tässä on, täs on nostetta, mutta kyllä se Frederik sitten taas tata, no niin, po, po, po, tarttuu, niin kyllä se paskaksi muuttuu. <l thanks> kyllä. On tärkeää tällaisena elämän tärkeänä hetkinä muistaa se, että Jeesus on olemassa ja että mäkin voisin vähän miettiä niin kuin Kyllä voisi arvojani ja moraaliani. Niin ja... alkaa tulla ja kuolema lähestyy ihan selkeästi, niin alkaa vähän miettiä tollaisia asioita sitten toispuolesta ja Niin, välillä vaan hunningolla ja unohtaa tällaista asiat. Aa, tuleeko vanha nainen hunningolla nyt sitten vai? Pistetäänkö vanha nainen vai? hunningolla? Vai, vai, vai, pistetään, pistetään, vai pitääkö pastoreita, pastoreita? No täällä on pastoreita kun on vähän vanhanainen hunningolla ja otetaan sitten uskonnollinen kurin palautus vasta sen jälkeen. Okei, okay, Eerin vanhanainen hunningolla. Olipa kiusallinen hiljaisu. Niin Olipa kiusallinen hiljaisu. Oliko kukaan huomannut Ei se kukaan kuuntele. <totilä> <totilä> <totilä> Kakkis on ottanut juuri paidan pois. Tuli niin kuuma teitä ku kuunnellessa. Ja <totilä> sitten... Uh, pastori sanoo, että se vitsi liittyen, että se, sanoo, että diev, Katso, se on... antaan, että hol, sanoi, että, siel... että jo, Holy Diver. Holy Diver. Holy Diver. Mä olen että what? Holy Diver. sanoi, että joo, Holy Diver. Niin, totta kai Dionne-biisin nimit, totta kai klassikko. Ja. Mites tota, onko, onko sulla tullut jo kuumia tämän lähtöksen aikana? Sä oot vanhentunut tämän lähtöksen aikana melkein puoli tuntia jo. Totta, ei herran jumala. Aika lämmin täällä kyllä on, että siinä mielessä. Mullakin alkaa tulla kuumia vaikka sä olette tehnyt musta vielä edes naista. Hei, joku on osannut toivoa Seija Simollaan kappaletta Juna Turkuun. Mullahan on se tossa. Joo. Ota hetki. Mannerheim-elokuvan kunniaksi, niin tota, etsitko sen Finlandian sanat valmiiksi? Mä esitetään tässä vä välissä nyt sitä ennen, ennen kuin sä laulat sä, jos sä löydät sanat sieltä, nyt tulkitsä, vaan osaat sanat ulkoa tuskin? En osaa ulkoa Joo. valitettavasti. Ni, niin, tota... Oliko sinulla mitään taustoisia? Ei. Osaatko sä edes beatboxa, tai minä? Ei, <hys> tietenkään. Kans, Laulitaanko tähän päälle? Eihän mulla sanoja tässä, mutta kun mä voin tulla no, Mutta tänne lopu. mulla on tässä ne sanat. Ai, tää on Okei, mutta hei, mä että me esittää, No, mä tulen sinne puolelle ensteksti. Joo. Kaikille Turvan on Tota, niin, mä. Esittää, esittää tässä näin. Äh, Ajaa, meillä on vähän mikrofonia. Murska katsot tuussa kiertää nimittäin vähän muuten kuin tällä puolella on otetaan se pois niin nyt me molemmat kuuluu. Katsotaan. No niin, tähän näin otetaan ensin kun toi äh, Mannerheim äh, näytelmä tai mä en Tehdään se nyt kuitenkin suomeksi näin, näin kun tämä tuli vähän yllättä, pyytämättä ja yllättäen. Niin, tota, mä, mä kerron sulle sitten sun su, su, vuorosanat. Tota, no, niin, niin, sä Mannerheim, sit, tietenkin sä oot nainen. Joo, niin se, ei, ei, ei pidä olla, olla realistinen. Ja voil, niin, okei. Okay. Tota, niin, niin Mannerheim mä se varmaan. Ensin varmaan oppii ruotsi Venäjä ja ehkä saksaista vasta vastaan sen jälkeen Suomeen. Saisi mä vastata näillä kaikilla viisauksilla, mitä ihmiset ollaan. Jossain vaiheessa. Okay. Nyt, nyt, nyt tulee nyt tästä taidetta. No niin, mä sanon, että hei. Sanoisin, hei. Mitä uh, uh, sitten uh, tota mites mä sanonkaan seuraavaksi? Uh, katso suomalaisia. Sitten sä ky kysyt että ovatko ne tamperalaisia? Öö uh, bis Ja sitten sun pitää sanoa että tapetaan ne. Otetaan me täällä. Noin, sillä tavalla. Lahtari, Lahtari oli asialla. Otetaan mitä sitten? Nyt niin, se Finlandia, Finlandia. Mikä Finlandia? Joo. Ai, ei mulla ole sitä. Ai niin, että saa laulaa sen. Niin. Se, tää on kyllä sekavaa. Aina sun kanssa. Okei, okay. no niin, nyt tähden. Onko meillä muuten seuraava biisi valmiina tällaista sitten sen perästöä? Öö, joo, laitetaan sitten sen jälkeen. Täällä on kyllä. Joo, kun, joo. E jo, täällä, okay. joo. siellä, siellä. Okei, okei, okei, okei, okei. Oi suomika, Sinun pitää kanssa. No, ei, mutta mulla, mulla on niin kova ääni, että sä, sä jäätä mun alle. Laula nyt mä menen tänne taivaaseen. Sä tekemään. Joo, niin. Oi Suomi, katso sinun päiväs koittaa. Yön uhka karkoitettu on jo pois. Ja aamun kiuru kirkkaudessa soittaa. Kuin itse taivahan kansi yön vallat aamun valkeus ja voittaa, ah, sun päiväskoita, oi synnyin maa. Tässä on teitä, jotka ihmetellen junaa katsoo. Se kulkee, kai tuu. on, anna lapsusta kaisin mulle, Turkuun no en. Kuulin, että kylän kirkkoon ydynsuojaa valmistellaan jotain vaan. tähän Monnerheim biisiä. Onko se mitä? Onko se mitä Monnerheim aiheesta kappaletta? Siis, joo, sitä ei löydy nyt välttämättä tuolta näin lyhyellä varoitusajalla, mutta joku, mä oon joskus soittanut, ää, kun, kun sitä on toivotta ja joku se on tänne lähettänyt, on siis on olemassa semmoinen päd, Doxit Boys, mikä on kai lähinnä mutta suomeksi tai englanniksi esittävät kappaleita, niin niillä on viisi nimeltään ää, ja Kekkonen, ja mä voin nyt esittää sen sitten tässä näin sitten. Muistaakseni siinä ei mitään muuta kuin tämä, tämä oleellinen tässä näissä kyseessä kappaleissa, ja jos on, on, niin ehkä noin enintään kaksi lausta enempää, mutta näin se menee. Manerheim ja Kekkonen, homoja, homoja, Manerheim ja Kekkonen, homoja, homoja. No. Mahtavaa. Aina kun mä oon täällä Paskalistassa, niin pitää pikkasen kunnella tätä loistavaa levyä, kun mä oon nostanut Saksasta yhdeltä huoltoasemalta, Der Deutsche Trucker Hitmix. Tää on ollut mulle tärkeä, tärkeä mutta samalta reissulta tosiaan löysin aikanaan tän Deep Flippers yhtyeen 35-vuotis-juhlalevy, josta voidaan myös kuunnella yksi biisi. Tämä, tämä on tämä rakki, se liittyy, liittyykö se jollain tavalla siis rekka-autoiluun? Joo, siis tämä on niin rekka-miesten hitmix-levy. Ja huomionarvoista tässä on se, että tässä on tällaisia viiden biisin miksauksia useampi, ja ne alo alkaa kaikki samalla tavalla. Mä voin demonstroida okay. hetkinen. Joo. Ootan. Alkaa kaikki tolleen. Okay. <laughs> kuunnellaan seuraavaa. joo. joo. Okay. <tos> nää, on eri, nää on eri raitoja, on, ne vaan alkaa samalla tavalla, ne on ihan eri biisejä, ne vaan miksi mutta tää on ihan siis mahtavaa settiä. Täältä ja... tuli vaan mieleen siis, että kun rekkakuskista ja sä oot tekemässä, ja oot nainen ja sä tekemässä, mutta musta tämän lähetyksen aikana nainen, naisen, niin tota, no, tarkoittaako se, että sä oot sitten rekkakuski Lesboa? Tai Tämä on vai kumpimeistä no, voi on? voihan ne rekkavoskit olla on naisetkaat. vasta naisetkaat voi olla. Kyllä. Hei, mutta no, mä on nyt mä ei niin. mä kerron nyt tähän tähän liittyen. Nyt sen tuli tuli petäjä henkisen vitsi nyt tuuli, tuuli vitsin tähän näin. No niin Anna tulee. No niin äh, mitä se menikää? Öh äh, tota eräs to, äh, todennäköisesti lesboseksuaali puhtisti tuulinne. Tota no niin perässä, mutta ei kuitenkaan kirjaimellisesti, tuli vähän, vähän, vähän sen jäljessä ja sitten tuulita on mennyt toi ää, hänen, hänen tota, ns-tuulipukonsa rikki siinä, niin, koska tota no, niin oli, oli kova merenkäynti ollut ja, ja vilahti sitten ää, paljasta alapäätä ja tuulipetäistö sitten kumartaa, niin mitä tämä, tämä to lesboseksuaali toteaa sitten, kun katselee sieltä takapäin sitten? En tiedä. Nyt ollaan hyvässä tuuliraossa. Mennään mainoksiin. Apua. Ai niin kuin 555. Ai ei, mikä? Eikä, mikä? Pitänyt, ei, aina Ai, mennään mainoksiin. Ai niin kuin 2020. Ai niin kuin 2020. Eikä älkää usko. Tämä on Radio Helsinki. 33 luomia, 413 umpilisäkettä, 309 paksusuolta, 205 munuaista, 166 maksaa, 55 sydäntä. Ihmeen kauan Antti kesti sitä. Hän oli ajautunut sattuman oikusta lääkärinä sitten kirurgin uralle, vaikka oli pikkupojasta saakka rakastanut laskemista ja tilastointia. Lopulta Antti otti lopputilin ja alkoi opiskella tilastotiedettä. Kolmen vuoden, kymmenen kuukauden ja seitsemän päivän päästä Antti on valmis. Onnellinen ihminen. Ota sinäkin ensiaskel omaan onneesi ja ilmoittaudu avoimeen, sillä onnellinen opiskelee. Ska- ja musiikin legenda Toots and the Maytals saapuu Helsinkiin. Yhtyö esiintyy te 21. Päivä elokuuta. Liput 40 euroa plus mahdolliset toimituskulut tiketistä yhteistyössä Live Nation ja Radio Helsinki. Opiskele, liiku ja verkostoidu Espoon työväenopistossa. Tutustu luonnon monimuotoisuuteen ja puhtaaseen ja terveelliseen ruokaan. Huolla moposkootterisi kuntoon. Tule yhdessä lapsen kanssa kokkikurssille. Vauvoillekin on ohjelmaa. Tervetuloa nauttimaan. www.espo.fi kautta opisto. Helsingin yliopiston avoimen yliopiston ilmoittautumiset 28. alkaen osoitteessa... Helsinki.fi kautta avoin. Tämä on Radio Helsinki. Kun toivoin juna Turkuun kappaletta, niin nyt olemme sitten tällä hetkellä päässeet junalla Turkuun valitettavasti ja De, De Red esittää kappaleen <tos> stream. Darude on siellä ja tämä on siitä hyvä biisi. Mun oli pakko soittaa tämä uudestaan, tähän voi ja mitä muuta tahansa biisiä niin aika hyvin. Sä olet melkein yhtä, yhtä tota, no niin edistyksellinen ää, DJ kuin De Red Mä tiedän. Oli. Ja tota, ku, varmaan Harri Niemi on ylpeä siitä, että se on opettanut mulle kaiken radiotekniikasta ja, ja tota, <tämä>, tämä on lopputulos. <tämä> <tämä> Selvä. No sä opitat, Mut opetat ei. Hei, sä mulle kaiken naisena, naisena olemisena tekniikasta, niin edelleenkin Kyllä. tässä odotellessa. No tota Mikko Alatalolla on ollut mun mielestä paljon naiseudesta ja naisellisesta pukeutumisesta sanottavaa. Tämä varmaan pätee miehiinkin, mutta tada, tosiaan tuolla on... Um, Toivon biisinä on ollut tämmönen kuin riko riskillä ruuma. Laitetaan soimaan ja painetaan ne kauniit sanat mieleemme. Mutta miksaansen tähän. Kyllä riko riskillä ruuma. Oh you okay! little Se ]…)Sí� on hyvin <Cryy> miksattu. Vähän jäi va? döröt, döröt, de jos varmenta vähän ylemmäs. Dörtsä. Dörpanderia. Ei aina, nyt oikein. Se Se on Varmaan miksattu hiljää. Hi, Töri, terre, teer! on deröde, no, Sitä döröd, de, on vähän hankala, hankala, hankala mistaa, koska se välillä on hi, hiljempaa ja välillä tulee kovempaa sieltä, ylipäätään. Aina. Mun mielestä Daruda ja Mikko Alatalo, menkää nyt yhteiskäikällä, yhteiskeikalla, tehdään sä pittosivioita. Ai niin, hei, niin. mulla oli luettavana täällä tätä taidetta, voi mä oon melkein unohtanut, nyt pitää äkkiä, nyt tulee. Ei, meillä ehitääks, me ehitääks me ehitääks, mennään kymmenisen minuuttia aikaa. Kyllä vähän, vähän, vähän. Kyllä, kyllä, kyllä. Pistää jotain Mikko Aalataloa. Hei, alatalo. siis, siis, siis, siis tuota, niin, eikö se tauskin? Tauskin, tauskin, tauskin ainakin tauskin. Ei välttämättä sitä yhtä, koska me kertaan kertaa jo se, että otetaan se seuraavaan kertaan sitten. Se, mikä? mikä? Mikä se oli se maailman huonoin, mikä <laughs> se... Sitä runoa, no katsotaan jos ehtii. Joo. Mutta tässä on nyt tauskin tuota, uh, lehdistötiedote. Tässä no, tällä viikolla saa saan... Saan saanut dörö, dörö taustalle, dörö taustalle. Laitetaan dörö, odotetaan heti. Joo, dörötsi. Sinne ei, ei mielellään niinku la, la, la, laulettua musiikkia, koska se tuo toimii instrument Taustalla, niin tota... Tehdään niin, katsotaas. Koska me voidaan, haluamme keskittyä tekstiin niin paljon kuin Tauskin Tauskin on muuten, <laughs> Tässä on tota... Uh, tauskin on tällä viikolla saanut paljon uh, huomiota sillä, että se on ruvennut itse kirjoittaa lehdistötiedotteita ilmeisesti, ja, ja se oli tosi fiiliksissä ollut ja kirjoittanut seuraavalla se lehdistötiedotteja. Tätä on siis kuuntelijat toivonut, että tätä luettaisiin, ja nyt se tulee. Otsikko kuulostaa seuraavalta. Tämä on taiteilija-urani suurin sopimus, iloitsee Tauski Peltonen. Olen... Peltonen? Ei, hei minäkin ole Peltonen! No kato, niinpä ootkin. Voi hei, kylläpä sattu sopivasti. Mä, mä, mä, mä, minä, minäpä tajusin, minä voin olla vaikka Taukki Peltonen, se on Tauski Peltonen, niin, tota, no, niin päästään samalle linjalle. Laitetaan de, de, de, niin ihan vähän hiljemalle, niin py, pystytään kesittämään ta, ta, ta, Tauski okay, paremmin. Kohta minä voi lähteä. Nonin, Nyt, okay, tauski. No, niin, tauski. Olen tänään tehnyt suurimman sopimu sopimuksen, mitä olen saavuttanut koko urani aikana. Muutomerkki. Tuntuu kuin rakas isoveli olisi ollut kadoksissa 20 vuotta ja sitten se vaan kävelee levyyhtiön käytävällä vastaan. Ile seisoo edessäni ja lyö olkopäälle sanoen, että nyt alettiin poika hommin ja heti huutomerkki. Ehotin Ilkalle pientä vapaa painia kaikkien vuosien jälkeen ja sitten siirrytään pöytään keskustelemaan. Olen taistellut suurimman osan näistä vuosista yksin ja nyt jo vuosia ilman minkäänlaista levytyssopimusta. Ja aina aika ajoin se suuri palo tehdä musiikkiaan sammuttanut sisälläni. Sammunut sisälläni, kun olen huomannut, että kanavat eivät aukea kun yksin taistelen suurien virtojen viemänä ja monesti lopputulossa on ollut se, että niin paljon on musiikkia jäänyt julkaisematta. Keikkailuvauhti on ollut kaiken aikaa lujaa kyytiä ja nyt taakseni on kasattu 10 hengen ryhmä, jonka kanssa kiertueet alkavat Naantalin kaivohuoneelta 7.9. Yhteistykumppaneina toimii myös Aura Oy sekä PopG-ohjelmatoimistot. Sovit Sovitettiin, että kun ollaan saatu hommat käyntiin, niin sen jälkeen lennetään veljen kanssa Turkin Alanyöan viettämään Vapaa-viikkoa, johon kuuluu muun muassa Villisikojen metsästysreissu ja siitähän johtaja Vainio innostui laukoen perkele tauski se on meidän hommaa matkalla sopimusten allekirjoituksen jälkeen turkuun vuoritin monta iloinen helpotuksen kyyneltä tämä on ollut todella suuri päivä Hirraseksi, että. No tällaisia tiedotteita ei toimittaja joka päivä. Se on toi kannattaa julkaista, mun mielestä kokonaisuudessa. Kyllä. Ja etenkin kerran kirjoitusvirheiden. Olet siinä mielessä kiltti, että sä et niinku, äh, niinku korostanut niitä kirjoitusvirheitä, sieltä, mutta eiköhän se kuulunut kuitenkin sieltä. Nyt että... taukki, taukki. nyt Nyt taukki. Nyt Tauki. Nyt Deerota loppui sähkö. Deerota loppui sähkö siellä niin hyvänä tää. Laita seuraava kappale. Laitetaan. Nyt tulee. Tämä on nyt tämän päivän teemapiisi. Tästä me ollaan puhuttu ja nyt se tulee hetkinen. taas ole, ole. Ei. ei. Ai, oi, oi, oi, totta kai, totta kai, totta kai, totta kai. Aikuinen nainen mä oon, en enää eksy maailman tuuli. Liittomme vahvistukon, tahtoisin jatkaa. Hyvin alkanuttamatta, kun aika vaikeudet tiellemme tuo. Onnesta me teemme suojaavan muurin. Voimaa tämä rakkaus tuo, onnemme kestää, minkädemme anna estää. Paljosta luovun, jos saan luonain pitää suun En vapauttas tahdon riistää, tahdon ja tuorin mukaan Tuo tarvit sen, aikuisen naisen. Kaiken meijamme, toisiamme tukevamme, Aikuinen nainen tuntee arvon rakkauden. rakkauden. Nyt täytyy sanoa, että Tulli teki musta Parin minuutin aikana ja tuli kyllä tuli kyllä tuli, tuli niin olla. me tässä nyt sitten. Mitäs kun tyttöjen kanssa laittaan yhdessä niin soppailemaan tai mitäs, mitä naiset tekee muuten keskenään. No, me ollaan pienissä alusvaatteissa sitä tai että sä oot kattonut elokuvia. Joo, mutta siis mä ajattelin, että se siis on enemmän niin kuin nuorten tyttöjen, siis niin se pari kyppistä, 25-vuotiaita, jotain semmosia hommia. mutta kun me ollaan aikuisia naisia, nyt mä oon nainen. Kuka Ai teki niin, musta tämän olisi. naisen, niin se oli tietenkin tuuli. Kuka se muuten se viisin esitti? Kuka no, teki muista. musta tämän naisen? No, Eikö kun oh. toisistaan, toisistaan, toi siis, tämä jippu tietenkin totta kai. Ei no, vaan, joo, Jippu, jippu joo, on ne, kyllä. No. Se on kyllä syvällinen Joo, Mä voin kertoa, että tuuli teki minusta tämän naisen, nyt se tuli kaikille selväksi. Nimenomaan, ei arvaa muuten mitään, Shoutboxissa toi ille Vainio on vähän, se päähän, se kirjoittaa tuolla, että ettekö tajua, että se lehdistöinfo oli mun kirjettä? <laughs> <laughs> Ei me tajuutu täällä näin. Joo. Oh my god. Kyllä. Voidaanko Mit, kuunnella mitä, mun mitä se, mielestä mä... yhtä kauneimmista suomalaisista miehistä? Ihan äkkiä vaan. Ihan äkkiä vaan. Ihan... Kyllä hän, näin niin kuin naisena. Minä haluan mies kauheutta kyllä tähän perään. Mitäs, mitäs muuten olet tullut, että pitäisikö naisten saada meidän naisten saada mitäs oot mieltä? Ei naisten, naiset pitää pitää kopissa. Totta. Nyt Paula niin, hiljaa. Herra, Jumalaan päästän olemme Nyt äkkiä nii, mies ääniä. Joo, nyt me ollaan joo, täällä joo. studio kopissa joo. nyt sitten. Myrki ja hellan väriä, kun reisusta taas kotiin palataan. Vielä hetki, pitkä tämä on todellista, kun pitkä hyppy tuntemattomaan. Tiedätte siellä mua kamerat salamoiden. Kohtainen oli oli siellä kivaa. He Matti, otitko I'm Muistellaan meidän vanhoja hyviä aikoja, kun ennen kuin me aikuisia naisia, meillä oli, meillä oli vielä girl poweria silloin kun me oltiin mutta nyt on tullut ikää meille molemmille Tuulin kanssa. Kyllä taita, niin. Niin, mutta tehtiin mä jotenkin tämän tuossa olympialaisissa sitten sitten siinä mielessä, mutta mm. on survi tässä näin, mutta tuota, tuuli onneksi olkoon. Kiitos. Siis mä... Täyty täytety, vu, vuotiskymmenistä, kuinka monta 5 kymmen, tuli nyt täyteen? Mä en edes tiedä mitä se kysyy. <laughs> <totsä> no, kuinka tota... monta kertaa sä oot tota, täyttänyt 50. Ja siis satoja ja tuhansia. Mä oon ihan tuota tuolta tuolta neo kaudelta. Uhu, sana paskiksessa. Loistava. Herra Jumala. Mikä on no. neoliittinen aikakausi. Silloin kun Frederika aloitti tuota noin uransa, passit paskissa, paskissa, paskissa lopetetaan yleensä aina yhteen kappaleeseen, mikä on sitten, puhtaasti kokonaan. Ja nyt me ajattelemme, että se noudattaa edelleenkin samaa perinnettä, vaikka meillä onkin tämmöinen Tuuli-spesiaali ollut täällä paikan on normaalisti kyllä paikan ensi viikolla, niin Federikin Jeesus Kristus on meidän kaikista karsen tällä viikolla. Niin. Nyt se tulee kokonaan loppuun. Kiitoksia Tuuli. No niin. Kiitos Ari. Hyvästi. Nyt, nyt, nyt lähtee. Kiitos Paskalistasta, kiitos tästä syntymäpäivästä. Mikä ei ollut koskaan näin hienoa mun elämässä. Jeesus, Kristus, Jeesus Kristus, Jeesus Kristus, Jeesus Kristus yksi auta voi. Jeesus Kristus, Jeesus Kristus, Jeesus Kristus yksi auta voi. Kuin laiva mä käyn, myrskyä vää, ei suojaa, rantaa missään näy. Niin yksin mä oon, enkä kareja nää, jos Jeesus ei kansain käy. Kuin kukka mä vain painan uinuman päin kun kylmyyttä pelkää huopumaa. Ja kurjuutta vain ympärilläni niin nää, se sieluni haavoittaa. Jeesus Kristus, Jeesus Kristus, Jeesus Kristus yksin auttaa pois. Jeesus Jeesus Kristus, Jeesus Kristus, yksin auttaa pois. Sä opetit myös meidät rakastamaan, nyt rakkaus täällä kuolton. Ei lämpöä saa täältä kulkee, on maailma tunteeton. En apostoleitasi missään nää pois, kutsussa heidät piiloistaan. ja sulata pois meitä, peittävä jää tuo rakkaus maailmaan. Vois voit viedä ainoastaan, sä ykseni tunnet vain. Tiedän mä sen sulta voimani, saan mä kauan hain. Sua voittanut ei edes kuolemakaan, sua seurata Jeesus tahton vaan. se luoksemme taas saavut maan ja maan päälle uudestaan. Jeesus Kristus, Jeesus Kristus, Jeesus Kristus, Jeesus Kristus yksin auttaa voi.